Modul 4, Aufgabe 2b Johanna An der Uni haben wir natürlich ständig irgendwelche Prüfungen. Das ist ganz normal. Mir macht das nicht viel aus. Ich versuche, mich rechtzeitig vorzubereiten und nicht erst auf den letzten Drücker. Ich glaube, das hilft am besten gegen Prüfungsangst. Ich mache mir einen Zeitplan, was ich wann lerne, und den halte ich dann normalerweise auch ein aber ich gönne mir auch genug Pausen und gehe zum Yoga oder treffe Freunde. Wenn ich entspannt bin, kann ich am besten lernen.